to obstojí. pútnikmi v šírej hmotnosti, nad ktorou vysoko vo výšinách predstiera sa náš skutočný domov, raj. Vyšli sme z tohto nádherného domova ako nevedomé duchovné zárodky, aby sme mohli byť zasiaté do tejto hmotnosti, podobne ako semienka v tmavej, vlhkej, ale o to úrodnejšej pôde, aby sme mohli dozrievať. Veľká túžba po poznaní nás ženie dopredu. Týmto poznávaním získavame svoje skúsenosti. Postupne na základe vlastného prežitia dôsledkov našich činov a pôsobenia ich spätných účinkov, lebo jedine v tom spočíva tvorcom zakotvená neochvejná spravodlivosť. Učíme sa rozlišovať, čo je dobré a čo zlé. Sme konfrontovaní nenávisťou aj láskou. Sami sme nútení prežívať, čo aké plody prináša a v čom spočíva skutočná krása a ušlachtilosť, po ktorých čím viac dozrievame, tým viac túžime, až sa tým priblížime k nášmu skutočnému cieľu a zmyslu pozemského života. Tak môžeme začať cestu k opätovnému vzostupu k nášmu pravému duchovnému domovu. Nie už ale ako počiatočné, nevedomé duchovné semienko, ale ako krásny, zrelý, ľudský duch. Princíp toho všetkého je veľmi jednoduchý. Smer nášho pohybu riadi kormidlo našich prianí a túžob. Zo začiatku túžime po mnohom pozemskom a tam tiež smerujú naše kroky, aj po tom, čo opustíme hmotné telo. Objekty tejto túžby nás akoby pevne držia pri zemi, pretože za inými neusilujeme. Postupne však zistujeme, že naše šťastie sa nachádza v niečom inom. Spoznávame najprv, že neexistuje len hmota, ale aj niečo nad ňou. Začíname skúmať rôzne duchovné smery. Poznávame okolo seba prírodné bytosti či bytosti živlov a náš obzor sa postupne rozširuje. Stále sú tu väčšie, mocnejšie a nádhernejšie bytosti, ktoré nás vedú nahor až jedného dňa náš pohľad dospeje krúvočik po krúvočiku k tomu najvyššiemu a najdokonalejšiemu, k nádhere, ktorá nás úplne uchváti a zatieni. Samozrejme, ešte nás drží mnoho sklonov a túžo po pozemskom. Ešte musíme uvoľniť mnoho karmických vlákien z minulosti, ale ak už nenadvezujeme nové, aby mohlo nakoniec odpadnúť aj to posledné, začína skutočná cesta k vzostupu. Aj naše duchovné vedenie, ktoré nás nikdy ani predtým neopustilo, či sme si ho už uvedomovali alebo nie, či sme ho už počúvali alebo nie, aj ono sa mení, je stále svetlejšie a múdrejšie podľa toho, ako sa my sami meníme a presvetlujeme. A práve preto, že hmotnosť podlieha väčšnému kolobehu vzniku a zániku, je o to väčšia nutnosť pre nás, pre ľudí sa od tejto hmotnosti vnútorne odpútať pretože pokiaľ to nestihneme do určitého bodu zrelosti hmoty okolo nás, ktorý mimochodom vzhľadom na vzdialenosť, ktorú musíme ešte preputovať, nie je až tak ďaleko. Budeme strhnutí do rozkladu spolu s ňou a všetko nami získané vedomie bude rozložené a my pozvolná, ako opäť nevedomý duchovný zárodok, rovnaký, akým sme boli kedysi na úplnom počiatku, vystúpime znova tam, Odkiaľ sme vzýšli, do nášho skutočného domova do raja. A toto sa nazýva duchovnou smrťou stratou milosti večného života. Nie teda večné utrpenie a zavrnutie, o akom mnohí hovoria, ale je to skutočne bolesti plná strata vedomia a strata tej radosti a blaženosti ktorá by nás prevádzala na ceste v zostupu do stále svetlejších, nádhernejších a ušlachtelejších svetov. Milí poslucháči, opäť vás srdečne pozdravujem a vítam pri počúvaní 166. vydania Relácie Cesta v zostupu, v ktorej dnes budeme spolu s Tomášom rozvíjať myšlienky z predchádzajúcej relácie o dobre a zle. Verím, že sa nám tak podarí opäť vôjsť troška do podstaty týchto dvoch pojmov a približiť sa k hĺbšiemu pochopeniu. Mário Kováčik je moje meno a od mikrofónu vám želám príjemné počúvanie. Tomáš želám vám opäť krásny podvečer, vitajte. Ďakujem za privítanie Mario, a pokračujeme ďalej, tak sa teším na našu tému. A ja sa veľmi teším, Tomáš, takže tak, ako som už v úvode spomínal, dnes budeme rozvíjať myšlienky z predchádzajúcej témy, takže budeme troška rozoberať opäť dobro a slovo, no a ja vám odozdávam slovo, skúsme taký úvod ľahký do tejto témy. No tak ja by som v krátkosti zrekapituloval to, o čom sme sa spolu rozprávali, a vlastne, ak si spomínate, tak tá celá téma ohľadu na fenomen dobrá a zla smerovala k tomu, že vlastne k odpovedi, či je zlo nevyhnutnou súčasťou života, či je to, čo nazývame zlo nevyhnutnou súčasťou dobra, tak ako si to mnohí ľudia myslia no a ja som o svojom živote došiel k určitému vnútornému poznaniu alebo presvedčeniu, že to, čo je nevyhnutné je vzájomné doplnenie princípov ako keby tých protivážných princípov alebo síl ktoré v tom zájomnom doplnení vytvárajú ten harmonický celok ale že ten, ten prvok zla nie je doplnením dobrá, ale práve niečím, čo rozbíja harmóniu princípov, čo, čo vstupuje do toho, do, do tých polarít, ako, ako niečo, čo im bráni sa harmonicky vyvážene doplňať. Čiže z tohoto úla pohľadu nie je zlo vlastne doplnením dobrá, ale vlastne niečím, čo trvalo spôsobuje neharmóniu, čo trvalo potom spôsobuje vjaznutie, utrpenie, bolesť v najrôznejších formách. A to určite nie je stav, v ktorom by človek si prial žiť. Ale to, v čom si prajeme žiť, je práve stav harmonie, alebo relatívnej rovnováhy, z ktorej potom a vlastne vychádzame do života, ktorá nám umožňuje veci vidieť a veci vidieť hlbšie vidieť ich z určitého nadhľadu a vlastne cieľom toho je prežívanie nie utrpenia ale radosti no a práve zlo je, je ten prvok ktorý spôsobuje že človek ani utrpenie ktoré niekedy prichádza nedokáže vlastne vyhodnotiť tak, že ho pretvorí na hybnú silu k svojmu duchovnému vzostupu a rastu, ale vždy ho vlastne iba použije na obviňovaní okolia. Zlo to je vlastne prvok, ktorý spôsobuje, že človek nie je schopný a ochotný prevziať zodpovednosť. A ak prežíva niečo ťažké v účinkoch spätného pôsobenia, tak to nepríjma ako spravodlivý následok, ktorý by mal prijať, aby sa vnútorne správne vyvíjal, ale naopak vždy tú zodpovednosť prenáša na druhý, na okolie, na spoločenský systém, na manžela, na manželku, na zamestnávateľa. A vlastne potom žije v trvalom stave útočenia, obviňovania všetkých okolo seba, len, len on sám si nedokáže akoby, pripustiť svoj podiel spolu zodpovednosti za ten stav, ktorý prežíva. práve toto je to, čo, čo trvalo potom spôsobuje nešťastie. A to je ten prvok zla, ktorý nie je doplnením dobrá, ale je niečím, vlastne, čo človeka trvalo vykolajuje z rovnováhy a vlastne spôsobuje v živote všetko to, to ťažké. No a určite si spomínate, milí poslucháči, my sme s Máriom hovorili o niekoľkých príkladoch na ktorých sme sa snažili poukázať ako sa v skutočnom živote tieto protipóly prejavujú a kam vedie keď sa protipóly krásne vyvažujú a ľudia s protichodnými vlastnostiami sa doplňajú a kam život človeka vedie keď sa stane, že človek ten protipol svojho vlastného vnútorného nastavenia nedokáže do svojho života vpustiť, presadzuje si sebecky len to svoje a potom nakoniec prežíva nešťastie. No a tých príkladov sme si uviedli niekoľko. Boli to len ilustratívne príklady, ale Mário krásne povedal alebo zvýraznil myšlienku mm -hmm. lásky ktorá v tom všetkom zohráva obrovskú úlohu a vlastne zvýraznil to, že mm -hmm. láska je prvok ktorý, ktorý spôsobuje že človek ktorý má v sebe lásku a cít, tak dokáže vlastne ten protichodný princíp do svojho života vpustiť. Chápe, že práve tým doplnením sa sám človek stáva úplnejšou osobnosťou a že vlastne tým doplnením vzniká niečo veľké a krásne. Nie tým, že človek zostáva v tej svojej jednostrannosti. Takže Mário, asi, asi, asi takto by som zrekapituloval ten náš predchádzajúci vstup. Tak neviem, či vy máte ešte nejakú spomienku na to, alebo nejaké dokonumie. Tomáš, tak spomienka je čerstvá, pretože sa to udialo pred nedávnom a spomínam si presne na to, ako hovoríte, že, že sme sa snažili vniknúť do tej podstaty toho samotného dobra a vlastne do tej podstaty samotného zla. A ja si myslím, že tak ako som to v tej predchádzajúcej relácii načatol, že tá podstata je práve v tom, že vlastne dobro vnímam ako skutok lásky a vlastne zlo vnímam ako skutok, kde tá láska chýba, že človek akoby pod nadvládou rozumu všetky skutky, ktoré vykonáva, tak tá podstata je v tom, že jednoducho vždy myslí len na seba pretože rozumie je taký, že v prvom rade uplatňuje seba. No a pra, práve tá láska jednoducho je um, ten krásny cit v tom, že v prvom rade myslí na tých ostatných. Takže, takže z môjho pohľadu naozaj tá absencia lásky v tom zahráva tú najväčšiu úlohu a um, delí vlastne to dobro a zlo, lebo moja skúsenosť je taká, že v, v rôznych rozhovoroch, ktorých som sa zúčastnil, tak... Pri, pri jednoduché otázke, že čo to je vlastne zlo, tak uh, ako by ľudia máme problém to troška definovať. Hej, že kde je to zlo, vlastne odkiaľ to pramení a odkiaľ to celé vychádza a čo v skutočnosti je tým zlom. Áno, a ja som vlastne po skončení našej relácie ešte sám sebe dal tú domácu úlohu <láči> našim poslucháčom, že premýšľať vlastne nad ďalšími príkladmi polarity v živote, kde všade by človek sa mohol nechať obohatiť a doplniť niekým iným alebo iným prístupom k životu kde všade by to mohlo v živote viac rozkvitnúť a vlastne tak ako ste aj vy spomenuli pojem láska tak som si uvedomil, že že aj láska má v sebe obsiahnutú vlastne túto skrytú polaritu a je to veľmi zaujímavé a myslím si, že tiež veľmi dôležité, pretože keďže pojem láska je niečo, čo je pre nás Slovákov veľmi významné, alebo sa snažíme žiť a naplniť vlastne život v pravej láske, ale cítime, že láska je akoby cit, ktorý je jeden z najdôležitejších v živote, že je ju vidieť. Samozrejme, nemôžeme ju chytiť do rúk, ale veľmi rýchlo cítime, ako, ako, ako hlboko sme dotknutí, ako sa nás dotýka, keď, keď lásku neprežívame alebo keď nám niekto niektovými lásku m, m, nedaruje. Alebo čo je najhoršie, keď my nie sme schopní žiť a darovať lásku. Je to podobné ako s, s teplom. že m, Teplo sa nedá odfotiť priamo Dá sa samozrejme odfotiť tými, tými termokamerami, ale za normálnych okolností nevidíme teplo našimi očami, ale, ale zreteľne cítime, v jakom sme stave, keď je jednoducho zima a nedokážeme sa vyhriať a okamžite vnímame, ako, ako sa uvoľníme, ako je nám príjemne, až ako nás niečo hľadí na duši, keď náhle pocítime ten prechod zo zimy do tepla. Že, že, že... A je to preca sila, ktorá nie je tak hmotná, aby sme ju videli očami, tak ako vidíme skríňu auto alebo čokoľvek iné. A, a preca je to obyčajné fyzikálne teplo tak dôležité. A ja si myslím, že je to podobné aj, aj s citom lásky, že ten už vôbec nie je možné zaznamenať termokamerou. Ten skutočne nie je možné vidieť, dajú sa vidieť iba prejavy lásky a napriek tomu, že lásku alebo tento cít nie je možné vidieť, tak dokážeme okamžite zomrieť, keď, keď lásku necítime alebo ju nemáme v sebe alebo ju necítime zvonku. Necítime tú jednotu s ňou. A naopak, ako náhle ju prežívame, tak sme schopní uzdraviť sa aj z ťažkých nemocí. Sme schopní vnútorne sa nadýchnuť a prežívať. Vlastne, ako do tých šťastí a že sa dotýkame nebies. No a tak vlastne tá polarita v láske, že keďže je to tak dôležitý pojem, tak keď vy, Mario, počujete tento pojem, že polarita lásky, že čo vás napadne? No veď Tomáš, ja som sa vás to chcel právo, práve opýtať, že ako to myslíte s tou polaritou? No, kde sa podľa zaujímavé. vás skrýva tá polarita? To by mňa no, zaujímalo. No, no to je zaujímavé, no, že, že napríklad keď prišiel na zemi Ježiš, tak pred viac ako 2000 rokmi, a, tak vlastne prišiel dosť medzi ľudí, ktorým vlastne celým svojim životom a celým svojim posolstvom hovoril o nevyhnutnosti, o potrebe akejsi blúdnosti alebo milosrdnosti alebo takého akoby odpustenia takého hrejivého prístupu k druhým ľuďom. Že keď, keď vidíte, že Vlastne jeho posolstvo, jeho evangelium tak vlastne na, na mnohých miestach vidíme, akoby sa on svojím spôsobom dotýkal srdca a nabádal ľudí k vľúdnosti. To sú konkrétne podobenstva, kde pred neho predviedli cudzoložnicu, ktorá bola hodná ukamenovania z pohľadu toho starožidovského zákonníka a on, on viete čo urobil že vlastne sa tých, tých tzv. spravodlivých opýtal, že dobré, však kľudne ako ponte Mojžišov zákona zabite ju, len o jedno vás žiadam kto z vás je bez viny alebo cíti sa byť bez viny nech, nech prvý hodí kameň a on vlastne im chcel ukázať tú potrebu v ľudnosti a lásky, že hm, nie je nutné človeka zabíjať, že dôležitejšie je získať si jeho srdce. A hm, nájdeme tam iné zmienky, podobenstvo o milosvetnú Samaritánovi, kde nájdeme krásnu zmienku o tom, ako si vtedajší hm, predstaviteľia židovského náboženstva, aj tí veľmi ako by zosobňovali právo na spravodlivosť, na Božiu milosť, na, na to nahlásanie Božieho slova. Ježiš vlastne povedal podobenstvo, milosvednil Samaritánovi. Samaritán bol človek, ktorý nebol z tej židovskej hierarchie židovského náboženstva, ale, a, ale sku... pochádzal z oblasti, ktorá bola ako keby oblast pohanstva, alebo ľudí, ktorí nemali takúto pevnú vieru. No a on poukázal v tom príklade na to, že vlastne tento Samaritán, a milosredný Samaritán pomohol tomuto zbedačenému mužovi, ktorý ležal na zemi a vlastne prejavil mu milosrdenstvo. A ježiš sa pýta, že teda, ktorý z týchto ľudí, ktorí zranenému mužovi pomohli, ktorý z nich bol skutočne blížným tomuto zranenému. No a oni odpovedali, no ten, ktorý mu preukázal lásku, ktorý, ktorý sa k nemu zohol a pomohol mu, nalial mu, vlastne ošetril mu ranu. No a vlastne takto môžeme pokračovať ďalej a ďalej a vidíme, že Ježiš sa často obracia na človeka s tou myšlienkou akoby ľudnej lásky. No a teraz si môžeme položiť otázku, že, že, že prečo to tak je. že Prečo Ježiš hovorí o láske ako v ľudnosti. No, no s veľkou pravdepodobnosťou pretože prišiel do spoločenstva, prišiel medzi ľudí, ktorých formoval Môžišov zákon pomsty, zákon oko za oko, zúb za zúb, kde vlastne vízia naplňania Božieho zákona bola čisto chladnokrvná, čisto šablónovitá, v ktorej nebolo vnútorného tepla. A vlastne, pretože on prišiel do spoločenstva, kde vládla takáto tvrdosť, tak on musel priniesť do tejto tvrdosti a prísnosti, e, do A Vlastne až spojením tej určitej prísnosti a zachovávania istých prikázaní vonkajších, ale aj tepla ľudského srdca vlastne vzniká akási úplnosť. No ale teraz sa stala taká vec, že po rokoch, po niekoľkých tisíckach rokov bol na zemi napríklad Abdrušin, ktorý napísal dielo o Svetle pravdy a ktorý vlastne hovorí a na mnohých miestach, tak ako Ježiš o vľúdnosti, tak Abdrušin hovoril o tom svojom veľkom diele o tom, že, že nie, nie, že pravou podstatou lásky je prísnosť. Že, že je to... Že, že toto je právou podstatou lásky. Niekedy, až kto pozná vlastne jeho život, tak vie, že mnohí ľudia, ktorí si mysleli, že vedia, čo je láska, tak jeho, to, ako vyhodnocoval situácie, tak alebo ľudia v jeho okolí, že považovali za nie, že za prísne, ale aj za drsné. Ale to boli to boli také situácie, ktoré, tak, ako nejde to takto úplne do, do telefónu, alebo v relácii rozoberať, ale mnohí ľudia mali na natoľko zmekčilú lásku, že keď akoby zavnímali ten zásah prísnej lásky, tak, tak sa im to zdalo byť nespravodlivé, tak sa im to zdalo byť kruté až, až také, že, ó, že toto nie je láska. No ale... Ale predsa sa v tom akoby jeho, jeho posolstve, ktoré, ktoré má obrovskú hodnotu, akoby zvýraznuje ten aspekt prísnosti a, a, a niekedy až tvrdosti, či k sebe samému. Alebo aj, aj v situáciách, kde je, je no vlastne falošne pochopená láska, či už je to vo výchove. Takže ten aspekt prísnosti je nesmierne dôležitý. No a teraz... Teraz je otázka, že, že, že, že prečo vlastne to tak on hovoril, že, že, že, že teraz ktorý z nich sa vlastne mínil. No a ja som došiel k tomu, že ani jeden z nich sa nemýmil, ale v vlastne hovoril o prísnosti práve preto, že tá Ježišová, akoby, že Ježiš hovoril o láske v nejakom čase nejakým ľuďom, kde, kde bolo potrebné Akoby oživiť v vľúdnosť. Ale za tých 2000 rokov sa vlastne aj z tohoto pochopenia Ježišovej lásky stala taká, taká nasladklá, ako keby opičia láska sa z toho stala. Že vlastne v mnohých podobách Takto pochopená láska bez zdravej prísnosti ona spôsobovala ako obrovské škody rovnako také ako, ako, ako samostná samotná prísnosť alebo tvrdosť Možiš, tých možišových kniazov a zákonníkov. Takže odpoved znie, že alebo otázka znie, že čo je teda láska, je to vľúdnosť alebo je to prísnosť. No a moja odpoveď na to je, že, že láska je to, čo doplňa ten najviac chýbajúci princíp. Že, že láska je to, čo práve doplňa to, čo najviac chýba. To je láska. A keď niekde je tvrdosť a prísnosť, tak láska je to, čo prináša obmekčenie v ľudnosť. Ale keď je niekde akoby... Taká vľúdnosť, ktorej chýba zdravý, svieži závan skutočnej ako čistoty, ale v tom je aj vlastne, vlastne obsiahnuté podmienky pre vývoj, pre život. No tak tam práve naopak sa stáva, že vlastne láskou je prísnosť. Áno, že to sú... A to neznamená, že, že prísny postoj má, nemá v sebe mať v vľúnosť, ale on má v sebe aj vľudnosť, ale zároveň prevažuje aj dobro, ale zároveň prevažuje to, čo ľudia, keď im chýba tá vnútorná zrelosť, tak náhle majú pocit, že, to je, že toto nemôže byť láska, že toto určite nie. No a to, to sú práve také, také veci, že vlastne pochopiť, že teda skutočne, a to sa opakujem teraz, že láska nie je ani vľúdnosť, ani prísnosť. Láska je to, čo vlastne doplňa v tom, buď v človeku, alebo v spoločnosti, kde človek žije to, čo práve najviac chýba. Takže, Mário, to je asi taký, taký jeden z obrazov, kým sa posuniem k tejto téme ďalej. Tak skúste, ak máte nejaké doplnenie. Alebo... No, Tomáš, tak veľmi zaujímavý pohľad na túto oblasť. Ja som tak veľmi pozorne počúval, ako vždy, a myslím, myslím si, že viem, čo ste sa snažili, ako keby teraz vysvetliť. Len ja by som do toho vniesol ešte taký svoj pohľad, že... Mm... Že tá rovnová, alebo že mne sa veľmi páči taký ten pojem, že uh, každý z nás, každý z ľudí je na ceste k pochopeniu pojmu láska. Niekto bližšie, niekto ďalej. Mám za to, že na Zemi asi nie je nikto by ho mal pochopené tak v tej takej v, naozaj prapodstate, ktorá, ktorou láska je. A myslím si, že ten tá vývojová línia jednoducho toho človeka, tak vždy sme sa akoby dostali do takého, do takého vyhrotenia, že sme sa priklonili ako keby na tú jednu stranu a vtedy, ja neviem, sme sa tak odklonili od tej pravej podstaty toho citu, a potom ako keby do takej druhej strany a že naozaj nájsť tú rovnováhu. Ja to poviem takým v takom príklade, že ja som sa veľakrát rozprával s ľuďmi, ktorí napríklad povedali v rámci výchovy, že môj otec bol veľmi prísny bil nás ako žito. No a ja mám za to, že, že práve tento prejav ako keby takej, takej tvrdosti, že to s prísnosťou nemá nič že prísnosť z môjho pohľadu je, akoby sa neprejavuje takou tvrdosťou, že naozaj to pochopiť v tej podstate je, je vecou zrelosti ducha. A z môjho pohľadu problém nastáva vtedy, že my to ako ľudia nejako vnímame a máme za to, že ten náš pohľad, alebo to, ako to dokážeme vnútorne prežívať, je to správne. A v tomto spočíva ten omyl, že na základe tohto konštatovania sa potom toto celé v nás nerozvíja. Ako náhle, ako náhle si dokážeme pripustiť, že, že nejako to vnímame, ale že jednoducho je potrebné na tom pracovať ďalej. Je v skutočnosti to potrebné rozvíjať a človek to potom aj prežije tak, že keď sa nejakým spôsobom hýbe dopredu a tak rozvíja pod tlakom skúsenosti rôznych prežití, bolesti a tak ďalej, tak dokáže ako keby to svoje vnútro otvárať čoraz viac a spoznáva tú lásku čoraz viac v jej ako keby pravej podobe a približuje sa k tomu ako keby čo najsprávnejšiemu pochopeniu tohto pojmu. No a mám za to, že Ježiš keď prišiel na túto zem, tak prišiel práve preto, že ako ľudia sme boli ako keby najďalej od, od pochopenia tohto pojmu. Čo sa samozrejme nejako prejavovalo a ono sa to prejavuje tak, že sme ako keby v tých, v tých, ja neviem, rôznych konštatovaniach, v tých prejavoch v tom našom správaní, že sme príliš takí ako naozaj až strašne tvrdí a máme za to, že to je láska. A potom, potom to má ten ďalší protipol, že, že sme že ako keby neviem, neviem sa správne vyjadriť, že sme potom mo moc taký ako keby vľúdni, ale že to ako by pramení z, z tej našej nezrelosti ducha. Uh -huh. Že no Je to taký rozvoj, rozvoj toho celého a spoznať to naozaj v tej správnej polohe je fakt ako takou veľkou, veľkou cestou dnes. Mm. No, Mario, tak ja tiež to vnímam tak ako vravíte vy, že všetci sme na ceste k pochopeniu alebo k precíteniu týchto veľkých obrazov a vlastne pojmov a k tomuto ja, ale má možno nejakú odpoveď aj na túto vašu úvahu ale... Poďte, poďte. By aj, no, ale by som sa aj vás opýtal, že ako vnímate vy pojem, že, že súčasťou lásky alebo akoby pravo po veľkou súčasťou lásky je prísnosť. Že ako vnímate vlastne to, tento pojem? No, že Pokiaľ sa človeku podarí pochopiť, čo je to prísnosť, to znamená, ja to vnímam tak, že pokiaľ, pokiaľ na, tam chýba tá prísnosť, tak naozaj sme ako keby ďalej od pochopenia tohto pojmu. Láska. Hej, že, že tá prísnosť eh, hm, sa napríklad eh, z môjho pohľadu prejavuje tak, že Není to taká tvrdosť, alebo že, že je to nejako, že vás niečo rozčuluje, ale z mojho pohľadu je to, je to akoby to, že trvám na tom, ja napríklad v tej výchove, hej že jednoducho rodič povie, že má rád svoje dieťa. No a teraz sa dostaneme do situácie, že rodič si, napríklad som si uvedomoval, že na to, aby moje dieťa niečo pochopilo, tak musí prísť istá lekcia, ktorá sa jej vôbec nebude páčiť. Hej? No a tá moja prísnosť z môjho pohľadu bola jednoducho v tom, že ja som urobil isté rozhodnutie, z ktorého som neupustil práve preto, lebo mám rád svoju céru. Že ak by som z toho upustil z tej prísnosti, tak jednoducho by som nebol dobrý otec a nedal by som mojej cére lekciu, ktorú potrebuje prežiť na to, aby bola lepším človekom. A ja som takéto lekcie uštedril mojej cére asi tri, ktoré si tak veľmi dobre pamätám. A ten výsledok ma presvedčil o tom, že, že zotrval som, vôbec to nebolo pre mňa ťažké v tom zotrvať, pretože som vedel, aj napriek tomu, že ju hádzalo o zem, že vedel som, že to bude pre ňu veľmi ťažké, že bude mať problém to nejako pochopiť, že jednoducho napríklad potrebovala, prešla si emóciou, že potrebovala porozumieť tomu, že ako je možné, že na jednej strane jej poviem, že ju mám rád a na druhej strane jej moje rozhodnutie spôsobuje bolesť. Hej, a nejaké utrpenie menšie, hej, že napríklad v podobe toho, že dostala záracha na 4 dní a nemohla nikde ísť a teraz videla, že z toho proste nevyklúčkuje ani tým, že keď príde ona, alebo prídu kamarádky, alebo pošle mamu. A jednoducho môj postoj bol v tom pevný a ja som videl, že práve táto pevnosť, ktorú ja vnímam ako tú prísnosť, spôsobila, že naozaj sa to neminulo účinku, a po nejakom, po tých 4-5 dňoch sa z nej stal naozaj oveľa lepší človek a všetko to, čo nechápala počas tých 3-4 dní, tak pochopila v, napríklad ten pondelok a okamžite. Takže ja tú prísnosť vnímam to v tak, že jednoducho my naozaj hladíme na to dobro toho druhého človeka, a ako keby nepovolíme, viete, že napríklad ja neviem, stretnete človeka, ktorý vidíte, že je dospelý a nemá nejaké sociálne návyky. No tak my, ako či sa nám to páči alebo nie, tak my musíme jednoducho prejsť s tým obdobím, kedy to pre ňa nebude vôbec príjemné a tie návyky je potrebné znovu získať. Hej? Že nezískali ich, keď ich mal šesť, hej alebo to je presne ako keď cera špekulovala, ja neviem, že v piatich rokoch, že či si my budeme, alebo nebudeme umývať zúbky, no budeme si ich umývať, no a boli sme tam, keď bolo treba aj 300 hodinu. Ale proste, proste no, no. Ale už s úplným nadľadom, úplnou takou láskou, viete, že chápe, chápa, chápe ten rodič, že to dieťa bude špekulovať, bude krútiť, a ja neviem čo všetko, a vy vždy s ako akože, no ale nepovolíte. No, ja to asi hmm. takto vnímam, tú prísnosť, toho, tej podstaty tej lásky presne tak. Ja vlastne som k tomuto istému chcel dojsť a povedať na doplnenie, že vlastne to, to rozhranie, alebo to pochopenie, že vlastne prísnosť nie je tá, tá, tá tvrdosť, keď akoby otec mláti syna, ale vlastne tá prísnosť sa prejavuje presne tým, že sú nastavené hranice harmonie a poriadku, v ktorých vlastne sú vyžadované že tieto hranice ich zachovávanie sú vyžadované pre zachovanie práve toho vlastne poriadku a harmonie a toho všetkého no a že, že toto je vlastne to čo je nesmierne dôležité pochopiť že to je vlastne na jednej strane blúdnosť, ktorá dokáže pochopiť živosť každej situácie, že nie sme roboty že v každej situácii sa človek musí zachovať inakšie, ale že zároveň sme v hraniciach nejakých, nejakého poriadku alebo niečoho, čo nám zachováva vlastne to, že sa tu dá žiť že sa dá žiť v rodine že sa dá žiť ďalej ako v nejakom väčšom spoločenstve vôbec ako v štáte, v národe a tak ďalej a vlastne súhra vlastne vľúdnosti a, a tejto prísnosti je vlastne to, čo zároveň tvorí pojem láska, tú celistvosť. To sú proste dve polarity, že na jednej strane človek prejaví vľúdnu tvár a na druhej strane je neoblomný. Tak. A to je, to, to, to je niečo, čo treba spojiť, pretože to v živote my ľudia nemáme spojené. Ale o tom budeme hovoriť, ale vlastne najväčšou alebo najkrajšou myšlienkou, ktorá zastrešuje to, o čom tu spolu rozprávame, je myšlienka, ktorá hovorí, že pravá láska nepozerá na to, čo sa druhému páči, ale predovšetkým na to, čo mu prospieva. A ono je to trochu obsiahnuté aj v tom, čo ste hovorili vo vzťahu k cére. Ale ono sa to prejavuje aj v mnohých iných vzťahoch na pracoviskách vlastne v akomkoľvek medziľudskom vzťahu. Že, že toto by malo skutočne žiť a malo by to byť vlastne mm, akoby naplnené. No ale nikto z nás nie je akoby ideálnym nositeľom dokonalej harmonie týchto prístupov. A pretože tak, ako to bolo v prípade celých národov, že boli národy, ktoré sa prikláňali viacej k tvrdosti, potom národy, ktoré boli v tomto povolnejšie, tak sa to prejavuje často aj na osobnej rovine, osobného života každého z nás. A aj keď sa nám to možno nezdá, my, my sami pred sebou máme pocit, že sme tým vyvážením, tak často nie sme. Často každý z nás ide, ide buď moc na jednu alebo na druhú stranu. No a to, to sa prejavuje vo všelijakých podobách. No napríklad, uvediem, uvediem taký príklad, že človek má tú, tú, tú predstavu o láske, že áno, že, že pomáhajme. No ale napríklad potom, potom sú ľudia schopní ja neviem posielať niekde peniaze a, a už, už nemajú tú dôslednosť a určitú prísnosť povedať nie keď, keď tie peniaze posielajú niekde a sú spreneverené neverené že, že, že je to taká naivná dobrota ktorá, ktorá iba akoby krmi proste nenásytné spoločenstva alebo nejakých jednotlivcov ktorí vlastne zarábajú na takejto dobrote alebo že, že čo sa stalo pred niekoľkými rokmi, keď bola tam veľká migračná kríza, že vlastne tu hromada ľudí prepadla takému prianiu, že zachraňovať všetkých migrantov, lebo údajne ako si to zdôvodnili Ježišovou, Ježišovým poňatím lásky, že, že poďme ako teraz vytvoriť z Európy náhradnú domovinu ľuďom zo Sýrie, z Afriky, ale to je veľká téma. Ja ju tu nechcem začínať, ale keď Ježiš hovoril o tom, že má človek pomôcť núdnemu, tak, tak si treba uvedomiť, že hovoril o konkrétnom človeku z nejakej susednej dediny alebo z mesta. Ale to je, je úplne iná otázka, pretože pokiaľ sa nekontrolovane a v obrovských množstvách presúvajú veľké davy ľudí z, z, z úplne inej kultúry, s inými návykmi do Európy, tak, tak, tak sa to môže veľmi trpko vypomstiť. A ono sa to aj vypomstuje tam, kde sa to už stalo. Až takže dojde k úplnému vykolejeniu a vykoreneniu aj tej vlastne domácej kultúry, ktorú oni začnú akoby osídlovať a samozrejme, že to nie je nič proti jednotlivcom. Ja poznám jednotlivcov z rôznych krajín, ktorých by som vždy rád privítal a im osobne pomohol, ale niečo iné je, je, je tak obrovská masová vlna migrácie ktorá sa nekontrolované proste šíri a nie, pre tých ľudí nie sú pripravené nejaké dôstojné podmienky a tí ľudia ani často nie sú vôbec nastavení tak, aby sa prispôsobovali a ďalej ako by tu duchovne rástli ale často sú to iba ľudia naplnení očakávaniami že však nám musíte niečo dať. čiže ja nie som proti pomáhaniu ale toto je príklad ako obrovsky bola zneužitá tá myšlienka lásky a, do, a dobrotivosti, že že však treba pomáhať, buďme dobrí, tu hromada ľudí žije aj kresťanov, katolíkov a rôzne a nevidia, aké obrovské nebezpečenstvo je spojené s niečím takýmto. A keď, keď sa to nedoplní o ten aspekt prísnosti, kde poviete, že to predsa takto nemôže byť, pretože z toho bude taký chaos a zmetok, že sa z toho nikdy nedostaneme, tak tí ľudia vás napadnú. a povedia vám, že vy nie ste dobrý človek, že vy máte tvrdé srdce. Ale v skutočnosti to, to neznamená, že by ste boli tvrdý človek, ale že vidíte reálne nebezpečenstvá, že, že, že by ste mohli prijať iba taký počet ľudí, ktorí dokážete obstarať a ktorí ktorý pri, nejakým prírodzeným spôsobom, na ktorý proste máte. No a toto to uvádzam len jeden z mnohých príkladov, keď sa láska pochopí falošne, aké, aké katastrofálne a nezvratné následky to môže mať na celú kultúru, na celý kontinent. No a takýchto príkladov by sme mohli, mohli naozaj použiť, použiť veľmi veľa. A toto, toto som uviedol len ako príklad, kde je skutočne ako nevyhnutné, potrebné povedať nie. Ale nie, absolútne nie, že však treba urobiť aj výnimky a treba prijať nejakých ľudí a treba pomáhať. Ale rozhodne treba povedať nie také nekontrolovateľnej a, a chaotickej migrácii. No a toto je príklad, Mario, neviem, či ma chápete, alebo ako... Áno, Tomáš, ja vám úplne rozumiem. Ja zdieľam tento pohľad rovnako ako vy, že sme tam pristúpili k tomu. A rozumiem aj ten, ten taký, tak, taký útok osobný, hej, že vás ľudia nazvú, že nie ste človekom nakoniec. Proste tak, ale vlastne nevidia, kam to vedie a... A ja som toto vlastne, som rád, že to vníhame podobne, ale že ja som toto uviedol ako príklad. že Teraz si predstavte, že dvaja ľudia sa stretnú v jednom kostole a jeden hovorí, že ako treba všetkých prijať a druhý ráz nepovie nie. A to sú polarity. To je presne to, o čom som hovoril. že Jeden akoby sa prikloní k tej vlúdnosti, ktorá v princípe je tiež potrebná, ale ktorá musí byť akoby doplnená tou prísnosťou a tým, že, že zdravým rozumom a cítením spoznáte, že predsa to má svoje hranice. A teraz vlastne kedy je najväčší rozkvet človeka? No, no práve vtedy, keď dojde k tomuto doplneniu. A ja to hovorí, o tom hovorím aj preto, že napríklad tá, tá jednostrannosť je nebezpečná, že Uh, poviem príklad, že v Biblii si, si človek otvorí Bibliu a bude, sa tam, bude si tam čítať Ježíšové slova o tom, že máme byť k sebe láskaví, ale úplne prehliadne to, že tam sa je, ako Ježiš poprevracal peniazo zmencom stoly v chráme. To už nebude si čítať, alebo nebude si čítať vyjadrenia, ktoré mal na adresu farizeu a zákonníkov to sú také, že keby si to bežne v kostole človek prečítal, čo sa tam nečíta, tak má zimom riavky na tele a ešte možno aj pochybuje, že, že, ako si to on toho Ježiša predstavoval. Ale, ale pretože on má sklon k do tej jednostrannosti, tak on si vždy v Biblii vlastne nájde iba to, čo chce počuť. Čiže o tej sme láske. O tej jednostranej. No ale príde druhý človek, ktorý napríklad bude čítať to spomínané tú knihu o svetle pravdy a tam, tam sa častejšie píše o tej prísnosti. No a pretože jemu chýba ako zase niečo úplne iné, tak, tak on si bude počiarkovať iba tie, tie frázy o prísnosti a, a tak bude aj ten, aj ten katolík, kresťan z Bibliou, aj ten druhý čitateľ diela vo Svetle pravdy žiť v, nejakom, v nejakej jednostrannosti. Lebo, lebo vlastne mm, on, on si z tej knihy urobí otroka. Že on, on si z neho vytiahne iba to, čo chce. Ale, ale neuvedomí si, že vlastne ten Ježiš hovoril o vľúdnosti v nejakom historickom kontexte a Drušin hovoril o prísnosti v nejakom inom historickom kontexte a toho nezaujíma. On iba použije ten daný text na to, aby vlastne utvrdil seba samého v tom, čo chce počuť. Čo chce sám, sám si myslieť. No a preto bolo veľmi dôležité, že keď, keď bol múdry kňaz niekedy, alebo múdry učiteľ alebo priateľ ale najlepšie, keď to bol nejaký učiteľ alebo kňaz, že vlastne on v tom priamom kontakte s človekom videl, že aha, no tak tento človek krýva naľavo, treba mu pomôcť trošku na pravo. Alebo ten druhý zas na tak mu treba pomôcť naľavo. Že? Vlastne toto bolo veľmi dôležité, že v týchto osobných vzťahoch aj tí, tí kňazi alebo učiteľia mali ľuďom pomáhať sa vlastne vyrovnávať. Že, že toto je veľmi dôležité to pochopiť no a, a pretože pretože jednému poviete niečo a druhému pravý opak a teraz to nie je preto, že by ste povedali zle, alebo že by ste si nestali za svojím, proste každý človek vlastne mal v sebe zanedbané niečo iné než ten druhý no a toto je veľmi dôležité vlastne pochopiť, že že keď je skutočný kniaz alebo skutočný učiteľ, tak on vidí, že, že v ktorom človeku čo treba podporiť a vlastne on živom kontakte pomôže sa plnohodnotne rozvíjať. No ale v dnešnej dobe už je taká doba, že knia, kniazov ľudia stále menej menej akceptujú otázka je, že akí kňazi dnes sú že, že či všetci sú tak dobrí, aby to vedeli toto spoznať, alebo je aj málo učiteľov. Takže človek vlastne sa, sa rúti životom v nejakej jednostrannosti a vlastne mu, mu chýba to doplnenie. No a, ale je tu taká záchrana ako keby brzda a to sú tie zákony stvorenia prírodzené a naše podvedomie, ktoré spôsobuje, že, že my vlastne si v živote priťahujeme ľudí práve tým hlbokým vnútorným nastavením ktorý nás doplňajú ktorí by boli doplnením toho, čo nám chýba je to zaujímavé Mário, ja som si to všimol viackrát v živote aj sám na sebe že vlastne, že, že vlastne v tom je tá záchranná brezda, že človek si podvedome pritiahne ten protipol, ktorý najviac potrebuje že napríklad človek, ktorý je, je, je tvrdého charakteru a je prísny tak ako keby um, um, stretáva sa s človekom alebo s ľuďmi, alebo cyklicky sa mu takíto ľudia do života nejako dostávajú, ktorí majú ten, ten protipol a často majú veľmi zmekčilú chodorbu lásky. Máš, môžem no? potvrdiť, môžem potvrdiť moje životné skúsenosti ma dovedli k týmto istým názorom aj prežitiam, takže je to tak. No som so, so to ako nevnímam sám, lebo, lebo to sú také krehké tušenia, viete, že, že človek to tak odpozoruje. Ja tiež neviem, ako to majú ostatní, ale a naopak sa so zase stane, že človek, ktorý má takoby, tú, tú, tú predstavu o láske smerom iba k tej, k tej ako keby jemnosti a ľudnosti, tak zase naopak musí pritiať do života človeka, ktorý krýva na druhú stranu a... A chápe tú lásku iba ako tvrdosť. A vlastne už keď nemáme tých učiteľov a kňazov, ktorí by nám pomohli, alebo ich máme a nevyhľadávame, tak nám život vlastne pomáha tým, že zákonite sa k sebe priťahujeme v týchto polaritách. No a <kým> teraz kuriozita na tom je, a to je to najťakšie, že vlastne my podvedome si priťahneme svoj protipol. Lebo, lebo to tak proste ten, tie zákony života zariadia, tie zákony vnútorných frekvencií to tak spravia A, ale čo sa stáva že my, my akoby narazíme na tej vedomé rovine na tie rozdiely vzájomné že, že neviem ten kto je veľmi tvrdý tak si povie, tak tam ten je úplná handra, s tým sa nedá, ten to vôbec nepochopil a ten, kto je veľmi jemný, si o tom druhom povie, no tak tam ten je úplne proste, iba, iba proste to je, to je chladná oce, ale s tým sa nedá. A vlastne, keď na, vzájomne narazia na tieto rozdiely, už vedomé, podvedome cítia potrebu po doplnení, ale keď vedomé na seba narazia, tak sa náhle začne stávať to, že a, a keď v tom město ja, vedomé obidva ja, tak, tak náhle ich to začne ako keby na, najprv ich tie polarity priťahujú tak ako magnet za minus iba vtedy sa priťahnú no ale potom náhle na tej vedovej rovine to viazne a keď v tom miesto ja normálne uvedomilo, že nechápu tým zákonom, že ich to priťahlo no, tak vlastne sa stane právý opak a vlastne teraz oni, oni sa od seba úplne otrhávajú no a nakoniec vlastne sa paradoxne, že, že navzájom utvrdia, že ten jeden si o tom druhom presne povie, že, že, že to tak akoby nejde a naopak. A vlastne sa, čo sa stane? No stane sa to, že nevyťažia z toho doplnenia to to vlastne... Vzároveň, že, že sa neobohatia. No. Áno, neobohatia, ale to zároveň spôsobuje spomalenie toho vývoja, alebo to ne. spôsobuje to, že vlastne toto uh, to som si ja tešímol, veď som vám tu aj viackrát vravel, že Uh, že, že, že vlastne sa stretávame s, s podobnými ľuďmi lebo stále to podvedomie si priťahuje to, to isté ale stretávame sa s týmito ľuďmi na iných miestach ale sú to už iní ľudia majú v inom čase v iných nejakých spoločenských ako keby, kulisách ale, ale niečo majú vždy podobné tí ľudia uh, že ja som to mal vo vzťahu a som celo životne riešil, že proste ženu v autoritatívnom nejakom postavení riadiacom a veľmi som to ako keby nevedel v živote zvládať a z jedného vzťahu som odišiel, teda nie vzťahu, akože partnerského, ja mám iba svoju manželku, ale z jedného vzťahu ako ľudského, pracovného a to bolo ešte v nemocnici v Poprade potom som mal pocit, že som to vyriešil potom zase som sa stretol a zase a zase a, a zase až som si povedal, že ja už normálne ako nejdem z toho utiec že idem, to, idem normálne vedome tam až dovtedy byť v tom vzťahu, kým tá druhá strana má, že akože buď kým nenájdeme úplnú harmóniu, alebo kým ma ona nevyhodí <súdňujú> <súdňujú> <súdňujú> <súdňujú> že, že, že ja ako budem sám sebou ale že proste buď to zvládneme alebo ona musí povedať, že nie. Ale že, že stáť v tom nejako už vedomé. No tý, tým som len tak odľahčenie chcel povedať, že vlastne každý, každý človek z nás môže mať nejaký, nejaký takýto úzov v živote. No a že nemyslím si, že niekto je iba dobrý alebo iba zlý, že sa tieto polarity niekde proste preklapajú u niekoho tam, u niekoho tam, ale že Vlastne tým spojením a tým, že to vydržíme a že v tom vedome stojíme a, a vlastne si pomáhame. Takže, takže sa to akoby zbližuje a ten, kto bol veľmi tvrdý, tak sa stáva vľúdnejším postupne, ak v tom stojí vedome a naopak ten vlastne kto bol, bol ten, moc mekvý. alebo až úzkostlivý, taký, že joj, že to, to, tu sa nesmie tu, ja neviem, mačiatku treba dať na papad, lebo budem mňavkať. Tak ten, ten zase akoby m, má možnosť ako, si to uzdraviť týmto spôsobom. Alebo sa k tomu aspoň priblížiť. No a <kým> toto je, vlastne sa dá iba, keď v tom stoja obe strany vedome. Aspoň jedna, ale najlepšie obidve, že, že vedome v tom stáť a vedome vedieť, že prečo tento typ človeka stále akoby ma, ma sprevádza na tej mojej ceste. Takže, Mario, tak obklukov veľkou sa dostávame k tomu, čo na začiatku som naznačoval, že tá polarita v láske. Tak, tak chcel som vlastne ešte o toto vlastne doplniť a snáď obohatiť aj tu tú prvú reláciu. Tak ja verím, Tomáš, že sa nám to podarilo, troška sme to tak rozvili a myslím, <hý> si, že, myslím si, že áno. No kiež by sme si ako ľudia zobrali z tohto také poučenie do toho, na tú našu cestu, hej, aby sme naozaj každého toho človeka, ktorý príde do nášho života, dokázali vnímať troška viacej z hĺbky a nielen tak povrchne a vyťažili z tej situácie akoby maximum a naozaj potom sa bude stávať, že budú z nás čoraz lepšie a lepšie ľudia, pretože mám troška dojem, že kráčame popritom tak akoby nevedome tak troška povrchne a potom ten čas uteká a u nás sa deje akurát to, že tá, tá jednostrannosť naberá čoraz pevnejšiu formu. No. no presne tak, presne tak. A toto je umenie, že mať v sebe vnútnosť a zároveň mať v sebe prísnosť a tú správnu, ako sme to nazvali, neústupnosť v zachovávaní určitých pravidiel. A určitých hraníc, ktoré, ktoré sú pre vývoj potrebné, aby, aby to nebolo rozdelené e, tak, tak, ako to je dnes, že v, v, v, vždy v inom je nejaká, nejaká iná časť, ale a my sme sa vlastne vynasnažili to, to všetko sklbiť a zosúľadiť do svojho vlastného osobného života, do svojho vlastného vlastne toho, toho prístupu k životu. Mne to je veľmi blízke, Tomáš, z tých dvoch takých akoby opačných koncov, keď naozaj je to tak správne posadené v tej výchove medzi matkou a otcom, že naozaj mama dokáže vniesť do toho takú, takú, takú vlúdnosť a otec takú zase prísnosť, že tam kde, tam, kde mama už nedokáže, jednoducho troška keby skorigovať tie pravidlá nástupy muža. A zase, zase ten muž, keď ke tam chýba troška toho, toho takého tepla vsunúť, tak zase tam to vsunie, zase tá žienka a vlastne v tejto rovnováhe, keď sa vyvíja táto dieťa alebo tie deti. Tak naozaj z toho vyrástu krásni, krásni ľudia. To je, to je krásny príklad, čo ste povedali. Ja aj z detstva mám stále na pamäti také momenty kedy som naozaj vnímal tú prísnosť a lásku zosobnenú do akoby dvoch osôb a dvoch princípov, že, že u, mňa, u nás to tiež bolo tak, že tá moja mama bola tá blúdnejšia, aj keď bola vždy tiež akože prísná, že sa treba aj učiť a rátať príklady a že skôr nemôže mi sa hrať s deťmi futbal, hokej, čo som trpel. <laughs> <laughs> lebo, lebo som mal na, na neviem koľko, ja neviem príkladov napísaných, akým som ich správne nevypočítal a keď bolo zlé, tak oprava a, a vonku som počul, ako deti kričia za oknami a hrajú sa a ja som proste <laughs> ale napriek tomu ona bola tá vľudnejšia No a o vedel byť, keď som bol v detstve ten veľmi prísny a niekedy aj tak, tak tvrdšie. A raz som sa opýtal, že, že, ktoré, že v ktorý deň sú Vianoce. A to som už mal dosť rokov. Ja som nevedel, že 24. <rý> tak neviem koľkokrát asi 100, alebo koľko som musel na papiere napísať, že 24.12. <rý> <rý> sú to usmerné príklady, ale oni, oni niekedy sú aj vo vážnych veciach že napríklad mladý človek chce skúšať keď je mladý všetko možné a ten rodič by mal na jednej strane vedieť v ľude, vysvetliť a na druhej strane by mal nastaviť tie hranice, aby to dieťa naozaj nemuselo okusíť všetko a, a o 2-3 roky príde a poďakuje tomu rodičovi že áno že ďakujem, že tak ako ste to asi aj vyrobili dcere, že, že, že, že vlastne nemusí získať tú skúsenosť cez utrpenie, ale získajúce z dôveru v rodiče, lebo postupne akoby a pochopí, no. že jasné však. No, ako dobre. Tak, tak, tak. Tomáš, no tak čo sme na konci už? No, ja si myslím, že 59-46. Dnes hmm. <laughs> sa, sa toto ešte po tej našej prvej relácii tak, tak nejak postupne, že skúsme o tomto. Ja mám pocit, že ja som povedal asi všetko. Som rád, že, že to malo formu takej našej diskusie spoločného hľadania. No a nech si naši poslucháči sami vlastne vyberú a sami nech sa pokúsia o to, aby láska, vľudnosť aj, aj so zdravou prísnostou hlavne k sebe samému, aby vlastne bola v, zastúpená, v nás zastúpená v tej najrovnovážnejšej podobe. Takže k tomu veľmi prajem. No a vám ďakujem, Mário, že mm. popri to všetkom zase si našli čas. Tomáš s veľkou radosťou a ďakujem aj ja vám. Takže milí poslucháči, to je už úplný záver dnešnej relácie. Ďakujeme vám za vašu priazeň. Prežívajte krásne, svetlom prežiarené dni. Lúči sa s vami Tomáš Lajmon a od mikrofónu Mário Kováčik. Zbíchá dlouhý môj mír v patách noc minulých smutků vzdychá. Když tu ležíš jako věčný smír, nezměněná, věčně vyvolená, nezměněná v proměnách mír. Ne kvítky žhavých lízků, smáčí dychostěl, si hezká v příšných myšlenkách, jak bych ti odpovědět ta měl bezměněná, věčně vyvolená, nezměněná v proměnách víc. Zaska dýcha svetový môj a vpatá noc minulých súkoznic, když tu ležíš, je to večný zmír. Nezmienená miedá, večne vyvolená miedá. Nezmienená miedá, v promienách miedá. Kdou páme k lásku dopnem na zítřík ještě blíž. Nezmieniení, vyvolení, nezmieniení v proměnách Táchnoc, minulý, utrú, táchní, noc z minulých to slých a vyššie ležíš ako večný sníl. A vyvolená rada. A v